але думки не давали спокою і в ліжку. Вічна турбота про тіло. Щодня, роками вона тільки й дбала про його тіло, щоб мав що їсти, щоб мав вигоди, доволі одежі, не застудився, не жаліла для нього ні часу, ні праці. Це був її обов'язок такий натуральний, що перестав бути навіть важким. Життя досі складалось тихо, спокійно, в неї не було причини жалітись, вони не сварились, люди їх поважали, у них не було навіть довгів. Вона була горда, що чоловік не грає в карти, і всім хвалилась. Аж ось сьогодні він сколотив усе, посіяв тривогу, встав перед нею незрозумілим питанням, яке конче треба було рішити. Досі Антін здавався простим і зрозумілим. Все було в нім ясне, добре відоме, укладалося в рамки, а от Марта чула жаль до Антона. Він її обдурив, затаїв скарб, цінне щось, на що мала і вона право. Роками вони ділились лише тілом, віддавали його один одному для грубих втіх, для радощів піклування, дрібних турбот, німуючи духом. Може, втім, була її вина? Може, втім, було прокляття життя? Слова, які чула сьогодні, краса, яку здатна відчути тільки багата душа, будила в Марті й знайоме, ти розумієш, що значить бути молодим і чистим? Ти не забула. Так. Вона пам'ятає, хоч, може, хоч, може, мало і не забула. Коли вони брались і ще в перші часи по шлюбі у них були інші слова, але життя їх потроху стирало і розвивало до того, що Антін, котрий якимсь чудом зберіг їх, здавався тепер Марті незрозумілим і загадковим. Антін ворушився на ліжку. Марта підіймала голову від подушки і прислухалась. Якась гостра цікавість притягала її увагу до тої людини, яка їй здавалась навіть диха сьогодні інакше, ніж завжди. Ніч заважала, бачить Антона, але це викликало тільки яскравішу уяву. Марті здавалося, що вона все іще бачить, як він біга по хаті з помолоділим зразу обличчям. Вона хотіла, щоб швидше настав уже день, хоч невідомий, але принадний тим невідомим.